أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد ولا آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد تجدف الأنظرين ودمن يوهيات مابسلوتة إتاكوين بتم الله جل وعلا زوت التبوت ربا كريوس تجدسيس پرشندت تون مشير الله جل وعلا që ofshin të gjitha mbejzot riune për nga mberdo Muhamedin sallallahu aleyhi sallem, bishok të ti besniknë mbi familë të ti të ndarshme, mbi bashkëshor të ti të pastra dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekin anë e kandë botës me të mirë diri në ditën e kiametit. Pa, Parathanje të ligjaratës, neve përshkak se kemi një grumbull të mësimeve të mdoja në historikun të cilën e kemi për para neve, me njëherë vazhdojmë në vargën dhe ciklin e ligjaratave Bih e qkrimin dhe historin e Jusufit a lehi salatu vë selam. Përmendëm në ligjeratën e kaluar disa prejdo bive të kësaj të këti rëfimi kur anor të Allahu Gjellu Aala dhe ajo e cila vlen me e, e cek për me e vazhdu ligjeratën është se djetarët kanë polimizur rrëth shpjegimit të fjallës e Allahu Gjellu Vala në fillim të këti rëfimi ku ka thënë Allahu Gjellu Vala vë nëchnu në kussu alejke, ahsen al-kasasi, ne po të rëfim apo po të të regojmë ty më të mirin të regim e ashtë më i mirin të regim të regim i usufit apo ka të regimet të tjera, më e vërteta është se Tregimet e tjera si tregimi i Ibrahimit e kështu me radh janë më të rëndësishme, më të mdhënja nga se janë në pozitë Allahu xhallahu ala, mirëpo për besimtarët, për muslimanët, për zgjidhjen e problemeve të shumë ngushticave, e kështu me radh dietarët kanë thënë ky tregim është më i mirë për ta. Që me zbërthim madhhi çka po doin me thon ulemat shpesh herë dikush është më i madh se dikush po dmund në rrëfim tjetër pak më i vogël e dikujt tjetër më dobi më shumë se sa se sa i dikuj të maj maj. Për me e dikujt më i madh. Por më e thjeshtsua edhe më shumë shpesh herë dikujt e kupton një hadith prej fjalëve të ulemave apo çat mesejle e kupton prej hoxhallarëve, ese nuk e kupton bi hadithit. E ai bie që hadithi është më i vogël se se fjala e ati hoxhe, jo. Kët hoxhallar të më fol se në vin më një hadith sinë sinë peshojn fjalët e tyre se, se në të bin peshën e një hadithit. Mir po, kuptimet e njerëzve, ajo sa janë të afërt njerëzit me kuptu dallojm. Andaj, nëse ti e ke kuptuar prej një xhoxhe një mesele, kë nuk i vjet çaj që e ka kuptuar prej hadithit është më i vogël apo se hadithi është më i vogël. Andaj surja Yusuf nuk është për dhëfimeve më të larta, po është për tregimeve të, të prezentu me më mirë e më të kapshme për kokat e njerëzve, për të gjithë. S'munet, nuk ka nevoj më ka një shkollum për ta kuptu këta nuk ka nevoj e kupton pa shkollë se nga se janë pikate përbash këta të emocionit, të biklimit, të mërzijes të telasheve, fukarallëkit kreç ka, ka në surën Jusuf nuk ka njëri njëri u nevoj me qenë me fakultet e i arsimum për ta kuptu normal që të arsimum të e kuptojnë më mirë a doj surja Jusuf djetarët kanë thanë është në ketë kap tinë më e mirë E jo që është nga rëfimët më të mira. Jo që është nga rëfimët më të mira. Edhepse disa prej djetarëve mendojnë se kjo është rëfimi më i mirë. Disa prej vlezërve ma hnitën kur thuët se në këto të regime djetarët kanë dherë me cindra, me mira, dobi. Dhe pas taj parashtrojnë pytje a bash nimi, a bash një qinë, a bash një qinë, thot i bënkaj i me lëgjauzije Një djetarë prej kolosave të dijes në libën e ti e lëgjawab e lëkafi Në përgjigja në mjaftu është me për ataj cili është sprovu me mëkata dhe gjunahe Thotë, wafi hadhi hilqissa në njarën e Jusufit Minel iberi, wal hikemi, wal fawait Thotë ka përrej dobive dhe urtsive dhe mësimeve Ma jezidu ala elfi faide Të cilat janë mbinjën mi mësime Do me thonë, në surën Jusuf, janë mbi një mi, mbi një mi mësime, e që na në ligjeratën e kalume vetën 5 i përmendëm, vetën 5. Do me thonë, kjo sure, këta po du me e thonë, që na krejtë që a kena me folë prej surës Jusuf, as nuk e arrim, as nuk e arrim, do shta 2-3% me e përmendë prej asaj që ka djetarët e kam përmendë. Po pse pe përmendë i këta që djetarët kanë thonë një mimësime i ka përmendë, është më shumë se një mësim sime, çti kur shkoj të shtëpia apo mos të mjaftohesh me këtë ligjrat, po më hulumtu edhe me me me vzhguye, ala më shumë në surën Yusuf, ngasë me vërtet është e stërmbushur me me dobi. Kemë ngeltek biseda me si Jakubit dhe djalit të tij Yusufit dhe përmendëm disa prej prej mësimeve dhe ngelëm te ajo se Yusufi i tha Baba i vetë, inë në shëjtana këna lë insani aduëm më vimë. Shëjtani është aj problemi kritik, aj kyqi problematikës virusi problem, që fut më lef dhe i mbush gjoksat me padurim ndaj njëri tjetëri. E kjo që ka argumentan, thamë kanë thonë djetarët, se Jakubi ja të regoj derën ku me shpraz më lefin Jusufi. Por tash të mos mos u kundërvik kundër atyre që ishin me vota kundërtije, po ti shprazë mldefin në në drejtim tjetër. E çë tham se dietar kanë thënë, kur ka grindje mos muslimanëve, kur ka përleshje mos muslimanëve, kur ka përçarje, mos kërko konkret kush i pa të fajët. Po kshire ku, ku Allahu i ëjluar e ka treguar esencën e gabimit, ajo shejtani, derdhatje, derdhatje mundin. Edhe të këçen. Ado ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur njeriu zemrohet let thoje a'udhu billahi minash shaitanir rajim kërkoi mbrojtje prej Allahut nga shejtani mallkuar dhe haba gababu i shkon hidhrimi pse gasa ka nevojë njeriu me shpraz nuk mund të ai kam umbush kam umbush mirë po duhet me jaçelni derr hallall gasa i nuk e ka hallall me shpraz mlefën na vëlla musliman ande kjo është mësimi i fundit që ka e ja përmendëm në ligëratën e kaluar. Pastaj, Allah u gjellëva ala në gjuhën e Jakubit i thëtë, e, e kështu zoti jotë ka me të zxedhë tyje e faktikisht ja të regoj si sekret me i sharejt e se këtë andër që ka jetë e pati sështë rasësht me punëm po Gogja jam të pritë se cëli është për juve A i trashëgjimtari për nga mberis E a jetë ti Ke dhali, ke jetë gjithë të bi, ke rabbuk Ka me të zhjetë zotë jotë Va ju allimu kemin të uilil e hadith Dhe ditë mësën tyje Qka? Shpjegimin e nxarjeve Të uilil e hadith dhjetarë të kanë zburëthyje Të uil i bje me ditë fundin e diqkaje E hadith ka shumë kuptime I thojnë fjalve, i thojnë rastëve Andajnë këtë rastë e ka për qëllim rastët, në gjarjet. Pra, ti ki mi kuptu në gjarjet, që ishkan me përfundue, që edhe në këtu ka një mësim shumë të mëllë. Këtu ka një mësim shumë të mëllë. Se Allahu Gjelle Gjelluhu i a inspiron të nga dalë, nga dalë Jusufit që ka me ndodhë me ta dhe me vlezrit e ti, me gjitha ta i nuk unë ngutëte. Nuk unë ngutëte. E dhe Jakubi Alei Salatu e Selam i ishte të reguë në disa ka me umor pa tjetër, Allahu i gjelluar i ka të regu me gjithë këta, që ka nënkuptojna shpesh her e përmenda në njërën e haqerit edhe me rjemit Allahu është vërnizusi Allahu na jepë rizkun po kjo nuk neve, nuk na i lejon asë njën qast mës me shkun palman mës me e dridh palman akjo e fuqizon edhe mët te për këtë mesele Para mendoj, e ka di që ishka me rjeta jeme, jo si gajbi si Allahu, për ja ka të regu se ti s'kime përfundu këtsh, mirë kime përfundu. Edhe kime hina për të lashe, e asniherë s'ka provu me i kalu të lashet, e asniherë nuk ka kaluhe, nuk ka dash me i përshpejtue ardhjet e nxarjeve. Me gjithë se i ka dit. Andaj, neve duhet me unështru e nxarjeve të Allahu që është të që qështë janë. Sot për shemblë muslimantë, vujnë, Dikush si kletavët prej gjengjës, apo të mirume, thot ku jam premtimët me realitetin, kur kanë moralizua të premtime me këtë realitet të hidhur, apo dhe kur është gjengjën e jo besimtar dhe kriminelve të stërzmadhume dhe shumë përparum, në të vetën, thot ku jam premtime dhe si harmonizohen këtë të ditë, këto, këto bashkë, qëka dhëtë mi thonë? Na dhëtë mi thonë se Allah o ka premtu, Edhe Sura Yusuf na tregon se Allahu rrotullon ngjarjet, nuk ta mrmenënia ka i vë Allahu xhellahu ala. Nuk ta be, nuk ta mrmenënia ç'i do ta shofmi nga komploti vëllezërve dhe nga kurtha e vëllezërve se si Allahu ndriçon ngjarjet. Se si Allahu i ndriçon i ndriçon ngjarjet. Andaj i tha Yakubi alayhis salatu wassalam, "Wa yutimmu ni'matuhu aleik." Shiko pi kallzon veçpja zbulon. Tha ti Allahu ka më daplosur nimetin. Opat vi kthemi asaj ma si me pas ka plëtsu një metin, por i qëtonës, po dalë tash me bëforka me vëznia, po edhe rujëm t'i mu, se Allahu pas ka me me plëtsu një metin, jo, ka me ta plëtsu një metin, po që që i kini me, dutë me kalu me fërkime të sprovave, pas ta i tha, që që ka plëtsu e mbi familjen e Jakubit, familjen e Ibrahimit, familjen e Ishakut, inë në Rabbeke Alimun Hakim, zotë i otësht i dishëm dhe i urtë, pastaj tha Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatu lis-sa'ilin fadallahu jalla wala an-ngjarrin e Yusufit në ngjarrjen e Yusufit dhe vëllezërdve të tij ka fakte dhe prova për ata që interesohen me zgjidh problemet ata që kanë prova e dojnë medal me dal me sukses te ngjarrja e Yusufit Në përmendëm në ligjratën e kaluar se sahabët i kan thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: "Ya Rasulullah, ela taqussu aleina?" As po na tregon ndonjë rrëfim. E Allahu e kishte zbritur surën Yusuf. Ajo çka kuptojnë anjëtar nga kjo ajet edhe ka shumë dobi, na nuk mund na mund dal me të gjitha dobit, thash mbi 1000 dobi janë këtë, në këtë sura. Ajo çka kuptojnë nga kjo ajet, kan thënë dijetar: "Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi." Në Yusufin e vllaznit të tij Në Jusufin dhe vlasnit e ti Qëka në në kuptojnë? Në disa djetarë kanë thonë kështu, dhe është shumë interesantë të kja Kanë thonë, në këtë njarje nuk mërë pjesë veshë Jusufi Mërë pjesë Jakubi Mërë pjesë nana, nana Jusufit Mërë pjesë nana atyre djemëve të tjerë Vlezërve nga nana tjetër Mërë pjesë familja e gjane Jakubit Mërë pjesë Princi ati kohë, mbretjas ati kohë Gruaja e asaj kohë e cila e kishte josh e që këtë josh e të tjetë kushtojna një dërst të veçanë që ish mu bëlafaqu me josh e dhe provokimet e psharake të kohës pra në këtë njarje kishë shumë pjesë mars shumë njerëzi luani në rol të saktum mirë pa Allaho për thot këtë njarje i takon Jusufit pra e rolin kërjesor e ka Jusufit djetarë thojnë shpesh herë në shumë njarje morin pjesë shumë Amo, historia i shuna të, i shuna të, deri sa, thot i bënkajim e lgjauzije, në shpegimin e këti ajetit, dheri sa, Allah nuk ja ka përmend, asë emrin e mbretit, asë emrin e grujës, asë emrin ati shë e ka blej Jusufin, asë emrin e karavanit, ku që janë kona të, ku që di? Që që kanë posë emrin ato shë e ka në blej, që që kanë posë emrin ajo gruja, që që kanë posë emrin princi, po, ka Izraeliate, mirë po vërtetim, Allah se ka përmend. Allah në këna përmend, amë Jusufin në këna përmend, asë emrin e vlezerve nuk e ka përmend, se, se, te Allahu gjellewala, pre kretë nxarjes, ajë vetën më të mirë i të këna përmend emrin. Kjo akon roli krejësor, unë e përket i kumësil kretë. Pra Allah për Jusufin, i ka po këtë këtë këtë sende. Për Jusufin, a.s. i ka po kretë këtë këtë sende. Andaj ndë njëherë, neve mund me fut his, në vetën histori me, me dhun pa nuk fut e vjashtu dhëtë më fut që shna ka të regu Allahu të bareke vë të ala tjetëra të dhe Allahu gjellë vë ala idhë kalu le Jusufu vë e khuhu e habbu ila e bina minna vë nëhë në usbetun inna e bana la fi dhalalin mubin nga këtu fillon komploti thuria dhe qëndisja e kurthave dhe nga këtu fillon Njarja. Nga këtu fillon Nga këtu fillon në njarja Ma, ma e rënsishme Kur vlezrit e Jusufit Kur vlezrit e Jusufit nga zilia Të, të u dhequr nga inati dhe provokimi I dashurise Jakubit Pak me një doz më tepërt Par Jusufin a lehi salatu e selam Këtu fillon me Me vlue Gjokësat e tëre dhe Ndo dhe jo që ka ndod Me Jusufin a lehi salatu Veselam Djetarë Kanë bërmend shumë prej dobive, neve i shkoqinit, minë gacdajet, diçka prej tëre. Kur kanë fillu me bisedue dhezre të Jusufit, por Jusufin, kanë thanë, Jusufi, Jusufi është më i dashur të baba jomë, bashkë me vlaun e ti dhe më tërheqës të kaj. Që da më thanë me vlaun e ti? Ata ishim prej një një një tjetër, këta ishim prej një një një tjetër, Nona Jusufet e ka një në Rahil E ishte robresh, e ishte gruja e dit Dhe ma e doktet cile nuk ishte pas fmi E pasaj Allah e furnizoj me fmi Dhe ajo vdic e re E Jusufin beth Dhe gjali ti tjetër Benjamini Dhe këtët ditjemi ishin si Si ma Kishin nevoj ma shumë për dhe mshuri Kishin nevoj ma shumë për emocion Pra, kër njeri jut i vdes nona I ka atë digra Nona ishtë gjal Plus janë njim dhe thmi Brigad. Nga ana tjetër, fëmi i vogël, nëna i ka vdek, kush përkan duhet ku i la duhet mi dhon më shumë kujdes. Andaj është fjala e njohur dietardës të transmetoi në librat e tyre se një grua prej arabëve kanë pyet cili fëmijë ka pasur shumë fëmijë, ka thon cili fëmijë është më i dashur te ti, ka dhënë semurin që të shorohet. Tjetri ka dhënë urituri derisa të ngopet. Tjetri ka dhënë lodhuri derisa të cohet. Tjetri ka dhënë gurveçari derisa të vijëne. Po, pra, nuk ku është emocioni më shumë? Ku ka nevojë? E Jakubi i trajton të djemt barabarr në aspektin e ndarjes, furnizimit. Mir po, nana i ka vdeq. Fëmi i vogël kujt do të më dhon dashuri më shumë? A ti? Mi po këtu lini problemin tjetër te ata. Ata falë s konsultohen me babën. E këtu është dallimi teku dietar kanë thënë as dallimin. Jusufi në një herë ëndër çka po, ëndrën e ka konsultuar me babën. Ja e bëti, inirahet kupon ëndër. Këtë ëndrën nuk e konsultoi me babën. Ai ai të vore dallimin e madh. Ai ëndër ka pa tek fulifunit ka bujt për shembull për zbresmin e velet tona më thon, o djalë, rre be ëndra tash me ëndra këna më mora. Le pos kemi probleme të tjera tash, nuk mund më, më me ëndra. Mirë po, ajë cili është mësu më konsultu, nuk është shilu, me më kërku mësime, me më kërku zhidhje, ajë gjithë monja delë, gjithë monja delë. A këtasë jadullën? Nuk jadullën? Ma dje e futën vetën që si gratës ka që disa vite e kanë meritue me morë emrin gjunaqarë dhe me krimë. Disa vite, e qërumë babën, e verbumë babën, prej të keqëtit, pse? Vet Diatordhën, veç një punë dashme bë, kërëj ti të shujt problemi. Cila është ajo? Çat çka e bën Jusufi për para? Ja a bëti. O baba jam, un jam të pa ondër. Diatordhën, kishin on këto te baba. O baba jone. Pse perdeu Jusufin më shumë? Po hajde ju kallzoj. Hajde të unë ju kallzoj. Ne nuk kave de, këto këni në anjoll. Plus vini us me ju vet po, lë... po krenoheni me këto që jeni grup e fortë, po. Us bë i thojnë kur ti je me me muskulla dhe je i fuqishëm ëni nimoz vetë. Çetro. Ki është fëmi, jo një të mndaj që jesh muni me, më xhelëzu për një fëmi. Molai, kur juki, k e, k e, ju keni, kur ju keni, kur ju keni chim fëmi, keni chim me përgdalëmat, më më shumë apo. Mirë, po mungesa e k k k mat, mat, mat komunikimit bjen de këto telaşe. Andaj Allahu subhanehu ve teala thot në suren el-Hujurat: "Ya ayyuhal ladhina amanu, ijtanibu katheeran min adh-dhanni." nëse bardh zëni ishm o ju të të cilët keni besuar që Allahu këta e ka volit këta çka kanë bërë vëllezërit e, e Jusufit largojuni shumë micës para gjykimeve se disa prej para gjykimeve janë gjuna pse janë disa e ti kanë arkim mundsi me pas para gjykim po kalon ajo zbot të lashë një tjetër skot të lashë mirë po ka mundsi një para gjykim o gjuna edhe shkakton sik të lashë çu do ti pastaj ça të para gjykimin e banë gjikime dhe thue, vraje këtë se ki, qështu ka menu për muhe. Dhe të me anashkalu këta, prej u gjudit, prej pranijes në këtë botë. Andaj, vlezër, mos komunikimi me njerës, shka këton për telashe të mdoja. Mos biseda me njerës, ka munëci me një bised, ishun këtë problematikët. Këtë ku mendu se i të mendu për mu ndryshe. E këta shifë s'ka mendu për ti në të shështon. Apo? Andaj, thanë djetar arehi salatu e selam e konsultoj babën e ata nuk e konsultun djetarë dhojnë të fjale Allahu gjelluarën kure ka trasmetu e fjale në e dhezërë të Jusufit që ka thot e habbu ila e bina baba jon përdo Jusufin ma shumë ma shumë këj dhojnë stili të vdilit stili i veqimit di kanë pëveqon apo për jep pak ma shumë për jep pak ma shumë djetarë kanë thonë po ata vet e pranunë se edhe neve në do ato vet pe pranunë se edhe neve në do ama aj pak ma shumë më thonë, do me thonë edhe neve në doj baba jonë është na jemë gjemë të ti aj edhe neve në do ata nuk thonë neve ashtu na urejt këtë atë të doj jo e habbu ma shumë në do e kjo shpesh her balat problem djetarë kanë thonë e a qërtojot Jakubi për këta nuk qërtojot Nuk qërtohë, sa qërtohë për nga mberi sallat e sellem, për, për dashurin e bubekrit ma shumë daj të tjerove. Dhe. A daj, njëriju nuk ban me e kap, me e kap, pse t'i spëndo mu ma shumë, po nuk do dhaj dashur leje, nëse të respektojnë edhe të ngeron leje, nuk ki mund citi në zemër me hije, që është do të ashofë me një prej dobi dhe matë mëdhoja, ndoshta nuk është pa e mëdhoja, po shumë e madhe se si ndikon, se si ndikon Për të bëhe të lovinën në tokë Emocionit Mos kontrolimi i emocionit Në ditë prajdetve për nga Meri sallallahu a sallam Endali Omerin Endali Omerin an. Adini vleze ku shakon Omer l-Khattabi Ka tham për nga nësëm Innehu abkari Kë janë genial Nuk kanë njeri letë Nuk kanë njeri pëshonë shumë Genial Me aftësi të mdoja Jefri i firje Kër thoje diçka e banë Adi idhin Bukhari E ndalë në ditë i tha, kush është ma i dashër e të këti? A jam ma i dashër e të këti? Pyhtjo shumë e guzimshme, ndash për pe pingamberit, po ala ma e guzimshme përgjitja. Tha jam ma i dashër e të këti? Tha ja Rasul Allah, saj përket gro, gro, gravet mija, fmive të mi, pasuristime, shpistime, dhjet që i ma i dashër. A saj përket muë, ja vetën e du ma shumë. A më në kështë thonë që shtu? A mund të kishë dawn pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem me kët guxim të plot ja rasulullah kët kjo është sinqeriteti diko shapo unë e dua pejgamberin as më shumë sekret më vëllai do të thoshë se Ma bella, shumë, nuk të bën ndobi më mirë është më kon kritik me vetveten a laç ku mrinçat derëgje kur të mrihë alhamdulillah poshtë ke mrije o merës kish mrije me një kopë prej kohave po jo ja sallallahu nuk keti du më shumë se të jam vetën më shumë e tash kam thënë sa ah ha Te dash e ke kaluar tek uçëm. Mos me e dash vetëm tonë më shumë se mua. A ju i dheni ajet të çërtuose? Tha, "La ya Omar, a la Omar ki nevojë për për punë." Shikoj ndërlidja e saj me ata. Njëriu nuk çërtonte për dashuri, jo valla. Nuk humun është më çërtu di gam se vetë di kanë më shumë. Nuk ki mundësi me me llogarit kriminal dhe me llogarit më bardh dhe me ngarkesë tipe do këtë më shumë. Çfarë më bë? Kjo është emocion. Kjo është emocion. Atërë, qëka i tha? Kër i tha për nga mesam, jo, o, Omer, për nga mesam jakëthejnë kuptimët e arësyjës shëriatike, tha, Omer, pja Allah i të kini me mdojshët mu ma shumë, e atërë, Omeri, unë dalë. Atërë, i dha signal mendjes që me zbritë këtë dashuri të vedvetës ma poshtë e me ngritë dashurinë për nga Meri, sallallahu aleyhi, ndaj nuk u banë mi qërtu njërzit, pse për donatë ma shumë, Pse be doon kët më shumë? Pse se vjen te konflikti? A ai çka ka gjunoish kret? Çka? Çisht që, ta menaxhoje? Çisht ta menaxhoje? Zemra s'menaxhohet le, dashuria s'menaxhohet le. Po ai mundet me dhon, do të them eriton më shumë ama. A paç syri ja tiet. Ftyra ju Kubit, Jakubit, a kanë drejtuar me ka Ju Sufi. Andaj pasher duhet me morr mësim nga kjo që mos se çortojmë njerëz pse be do ata më shumë, pse be do kët më shumë. Kjo është për Allahu te bareke we te ala. Tetra në në kuptohet nga kjo se Jusufi ishte i dashuri, jo dashurusi Jusufi ishte a i cili kishte dashuri pre Jakubit e problemi kush ishte këtë rast? Shishka subhanallah, djetart me një ajet valaj, munon që këtë ajet, ta është profundo një gjarata, veshme që këtë ajet që ka mënën, djetart për pikave të shumë ta kanë dhonë në këtë rast problemi kush ishin, do më dhonë pjesë mërësit dhe njërës të kishë problem. Shash, pedalëmi si që Jakubi është për nga mërë, po realisht ato problemë kishën me Jakubin, jo me Jusufin. Do më thonë, le Jusufu, wa akuhu, vet, e e khuhu, edhe vlaj vetë, e habbu ila e bina, Jusufi është maj dashër të baba jonë. Po mirë, a i ka fajët Jusufi, a i ka fajët baba, kushtimisht baba. Aja të dashë pashonë. Jo merru me babën, mësu me nom Yusufin. Çka ka faja Yusufi pse do ndo baba më shumë? Po bind me babën, më i udhaj më shumë edhe u krijë mohabeti, apo? Mir, po dietar kanë thonë kështu. Se Zilia dhe Smira dhe njeriu kur verbhohet, i fut njerz pa pas problem problem. Apo çka ka faja vëllai Yusufi? Çka ka faji fëmija vëllai, antë, atë dash baballat më shumë, nuk ka ai kurrë fojë dhe përgjithësi se do ndo baba më shumë. Mirë po ziliqartë kanë thonë, djetartë, kështo jam. Se e fusin. Para mendo, ziliqari, e urenë qdo kanë shka aj e do ata shka e ka zili. Apo, ziliqari, edhe i marmi në zili. Ki ziliqari, e ka urejti i ketë tjetërin. Edhe qdo kushka i siret rrath këtida, ketë janë problematik. Ketë janë problematik. Pse? Se ki pëdo, ketë shka unë së pëdu. E do se kitë, a daj, shpe sharëneve kër vërbomi, Kur ve bë homi çka bën? Kredi kanë fajet. Veç, veç kush si ka fajë, veç kush si ka fajë. Allora dietart thon, "Yusufi s'pat kur farfajë, kushtimis pat fajë, nëse e chuim fajë, ose s'është fajë. Ato dashnë me marr me babën, ato e harruan babën. Mir po ku pse e bënën çeto?" Nga sa kan thon dietart, Ziliçari mirët me doptin, smirët me të fortin. Baba katrasi është i fortë, çomi babaos. Çomi babaos, ti do rish pejgamber, kush autoritet mëdha. E çkavon njeriu kur është i dopt, njeriu kur është i dopt shkel ku mundot e nuk shkel ku duhet. Kur është i dopt shkel ku mundot e nuk shkel ku duhet. Andaj shpesh herë neve i morr mi një rrizit në qafë dhe ju ngarkoj përgjegjësit pa pas kur faj faj. Çka ka faja valla? E ka përshëndet ata që ti spedo. Çka ka faja? Nuk ka faj, andaj nuk kemë mundsi ta ket mi ful problemët e tona pa kur far, faj. Teatra që kanë thënë, inë e bënë në lefi dhalalin mubim, baba jonë ka shkun rrug të gabume, ka shkun rrug të gabume, e para, mos komunikimi me babën, e dyta, mos qarimi gjendjes, e treta, fajsimi i kotë për dashurin e zemës pa kontrolume, Allaho që shto e ka caktue, tjetra, lavdrimi me fuqit e tëre, në hnu osbe, në jna grup e fort, tjetra, kjo është pasoj azilis, akuzimi babës, i cilish pengaber me me dalal ki ka hub e ka hub rrugon dietarët kan thon zilia verbon dhe nuk shef mo mo leje pengaber s'fal pengaber ma te dash kët më shumë e ka hub rrugën apo andaj zilia neven e verbon zilia na verbon dhe shikon subhanallahu hasan al-basriu ki jetori mall giganti ta beinve kan thon mara ay tu zaliman ashbah bi mazlum E kanë zirë nga sura Jusuf. Hasan al Basri ju thot, s'kum pa zullum qarë, ma në menë qëta, s'kum pa zullum qarë, i cili fotën, pambjen, dukjen, e në gjason me dëbamin zullum, viktim, sesakush, minë el hasit, sesa zili qari. Apo, subhanallah, gjithë ki sikleti vlasni vetë Jusufit, për çka avdha? Shkaj një siklet avdha? Baba të dash ma shumë Jusufin <gjë>, Nuk ka problemi madhë Nuk është Ska dash me shku që të cikatsh Mirë poziria shkonë që katsh Shikësht ka dhe nasë Asa me basri ju Sku më po zulum qarë Ajë zulum qarë është Ama e ka fotën e të bëmi zulum Pse i mërzitur I piklum I ngarkum I zolot rri vet Pse që ka kjo vlo Hajri shala Së është puna mirë Që ka kjo vlo Kusht ka po keq Dëvonë Ti kur të shifësha bara e dunjoz, mi por realitishë sa veta është probleme. Pse? Se i ka, pro i ka zili njërzit. Qa me Andaj, të bo? Andaj, shikok të gjithë këtë siklet me babën e me Jusufin e du të me vrajë Jusufin e me mbytë për çka? Sa e është maj dashër të baba jonë? Dhe është maj privilegjum të baba jonë? Andaj, zili qari shpesh her dime e shfaqë vetën në fotografin e viktimës. Andaj, shpesh her djetartë në gjikimet e tyre kanë thanë na nuk mashtroni me lotët e vëllezërve të Jusufit. A? Shpesh ardhmûnish me kajt, dal loti apo? Njerëzit thonë të ydalin nëpër filma të shikues seriale, ju dalin lotët. Apo, pse ndim më më, më më të liga çka mund të ekzistoj? Apo, isha duke çajt, ti thu subhanallahu. A rregull kjo. Por diçka çka ato aktorojn, paguam për ato. Apo, domthon loti mundet të mo paguajt. Loti mundet të mo mu aktoru. Para mendos ziliçar ishin edhe çajshin. Dhe jërëdhën babës duke qajtë Për në në ziliqari qajtë Duke parashitve vetë dvetën viktimë Tjetra që kam përmendë djetarët nga kjo në gjarje është se ata zilien së kanë pasë mundësime menagjue Dhe menagjimi zilis është shumë problem Për nga mberi së në Allahu a.s. ka shumë haditë rëz të zilis të hasedit dhe ju e dini se djetarët kër i kanë kategorizu e zanafilat e gjunahave i kanë mbledhë në tri e para është mëndjemosia e dyta është zilia e treta është epshi mëndjemosia e ka hedhë atyuk e ka hedhë iblisin epshi e ka hedhë ademin në tokë nga se ka pasë lakmime e provu e pejman e ndaluar dhe vrasës i parë prej qka prej zilis dhe zilia ku shkon që ku shkon që që ka thëtë Allah u gjelluarë u këtulu Jusufa vërani Jusufin s'ka që të rëzidhje djetarët kanë thamë se ziliqari ziliqari dëshiron zhdukjen e ati që e ka zili ziliqari kur ka hased, kur ka smir dëshiron me zhduk ata i cili e ka zili thapë nga mberi a.s. kini kujdes i jakum, kini kujdes wal halikah dhe ata qka e ka qëjt brisk halika i thonë briskit i cili rrun abo, qka është halika me të rrujt qka është halika, ya Rasulullah la e kulu ta hliku sharr së po thamë se të rrun flokt o lakin ta hliku të din ta rrun dinin qka në kjo, el hased zilija, smira se smira është problem me allahon Miraj problem me Allah, çish. Allahu e furnizon dikan, ti ke problem me kët furnizumin, jo me furnizuesin. Dashuria ishte e Jakubit, atë i dolën problemi Jusufin. A shikoni zilia e defokuson problemin. Kur ti ke izili dikan apo të ka zili dikush. Kush është problemi këtu, çish në kët rast? Problemi këtu është Allahu. Ai ka furnizuar, atë ka dal pun me Allahun. Ti thua, o Zot, unë mendoj se këta sado asht me me furnizu, pa e së ne thot këta a i duka o guzim me thonë këta atëher, atër thot ki se meriton kët edhe mirët me kët andaj kanë thonë djetartë se zilia kur të futët në zemër është e pamenajushme Allahu në rujt edhe për një nësëm e ka qujtë brisk subhanallah, brisk, brisk halika, ajo të rrunë fejën, në hadithet jetra ka thonë bëngamberi, ale i salatu sram je kulul hasenat i hat mirat që shi ha zjarit drujt a thot e që ta pepshtoj pak jo krejt ti mërë krejt të mido qka i kje ti mërë pas taj këtod Allah u gjellewal në gjuhën e vlezërve të Jusufit se ata than avi të rahuhu ardhan i e khlu lëkum vajhuhu abikum njoni prej tërë e tha më sëgërani Mos agroni po xhunë diku në një tokë të largët e pastaj baba juve mirret me juve. Konkretisht ajeti thot jehlu lakum wajhu abikum. Ftyra babas juve mbet vetë për juve. Pra ato kishin problem. Kishin problem me që mos më u kthif ftyra e Jakubit ka Yusuf janey sallallahu alaihi wasalam. Fot Abu al-Faraj Abdul Rahman ibn al-Jawzi. Fot ata dashën me kthie ftyrën e ftyra në Jakubit ka vetja me zhdukin e Yusufit e me largimin e Jusufit, e ata kër e largunë Jusufin, a la ma shumë e këtim fëtirën e babës ka Jusufi, a i mo të tanë jetën veç të Jusufi e ka posë të tirë. Ata më së me pasë largunë Jusufin, ndashtë ta kishë pasë mundësi pak, kër i ka pasë atë i përpara, komplet bashkë, dhe një arë më morë me ata e me këta, a po, mirë pa ata, kanë dëshirue me ligjet të pa, me rrugë të palitshme, me vepruve, e Allah u gjeloja ka këti në të kundërtën, a përdo niftirën e babës e kundërta, ta është baba juve veç për Jusufin ka me menu, nëse ka menu në të kalumën pak për juve, ta është fare, se këtë zemrën e këti Jusufin. Kjo është, kjo është rezultati kur neve i shfridzojnë a rrugët e ndalume, apo ta fitoj që të pak, haram ta amar pakjeta apo ta zhduki pakjeta ta ta porrosi pakjeta ta ta pastroj pak terrenin on e por mua apo e mos tani si çan than ata wa takunu min ba'dih qawman salihin e mos ksaj u keni me pa bura bura trimethyl keni me pa devojse pa pa pak kredit pak kamot pak ne perkambje pak zullum pak çame veç veç ti u kadoi ne njerëz se çikiz ban mos ani çka problem por ter çka problem apo jo vllaj dashu Çka ka problem veç një hanim me xhduk, s'është shumë punë e madhe, e po një hanim me xhduk është punë e madhe. Një musliman ti me trajtuaj tuaj me trajtimat që Allahu nuk ti lejon, s'ki mundsi ti a ti me hiq. Men adhalī walīyan adhanthu bil harb, ka thana Allahu جل والا, jam më prak mua, prej miqshve i shpalli luftë. Mos është kush kit musliman dhe më i shpall luftë. Një, një më i shpall. Andaj ato veç me Jusufin, largonë veç Jusufin. Edhe të rënë ne keni për Juve. E mos ani keni më fol për devotshmërinë e për mosimin e për besimin e për rrugën e drejtë se mo Yusufin se keni apo e jo. Ës Yusufi ai që li kam ja mësuju Juve tash kërej msimat. Se një person është Allahu shumë i madh. Një njerëz është Allahu shumë i madh. Ani se të shumica, ato konjumics osbe, me një grup kanë menduar se ai njerëz do të më largua. Tjetra kanë dhënë dietar kan thon ua tekunu min ba'dih qawman salihin. Edhe mos kët asaj bisede kan thon se normal Allah e shkoçit vetëm rezumen. Ata nuk i ka thon kët to thon më në herë. Dikush ka thon, dietar thon, dikush ka thon. Po mu mor vesh. Po muz bulu. Po me dal ngjarja. Po me na dal këta këçe. Atysh e kan thon, ah ka dal. Ju bane kët punë shpejt edhe pastaj mbahuni të devotshëm. Ju vazhdoni me mirësi. Nisa koment e tjera ka ardhë, ka thon një pastaj bani disa pun të mirat, mirat, mirat, dhe një dhe thonë, dhe me kata, kur t'ju akuzoje, me bom e akuzu, dikush me thonë, jo me kata, s'ka në mundësi me vajtë, njësë të mirë janë. Dijet një sen, djetar ka thonë këtu, nësi ki shumë pun të mira, ama e ki një likësit keqe, mos me ndo se ka me ta mluhe, apo? I kishëm vëtë mira, sa të thanë, tash, ju mush në kofën me punë të mira, që të mbuloni këtë keqe. Pse? Se, se kogja e madhe, me, me, me vra dhe me zhduk një, një, një vla, e dyta gjalli për nga mberit, e treta, thmi, e treta, thmi jo vla. Sa koni madhe, hajt tish koni madhe, hajt, po, po e thojna që ka i konflikti, thmi, ku me që thmiën? Mirë po, vë tekunu min ba'di hi kaumën salihin E pas ta i bani njërzit mirë, apo sënë mblanë dhe dhajdashur Nuk mundësh me mbulu, po, ti mundësh me, me shfridzun kohë, me vjedh kohë Ata ka ndash me vjedh kohë, ti me me, do shta me vite shkon Mirë po, su një vjedha Allahu Gjelle Wa Ala Su një vjedha ti cili ka në dorë të gjitha, delë gjithë shka delë që kina me pate njëjarja e grujës e së cila e ka provokue Jusufin a.s. më funë që ka thënë në hasë hasë al haqë ha, do lë haqë në sheshë ka me dalë vaj dashër adaj duhet të jemi sinqet me Allahumë dhe musë mundomi më mbulue se ndët e liga veçanti duke justifikue krimin para prakisht thët autori i librit nënhijen e Quranit thët kjo nuk është të ube çka e bën këto nuk është tobe, nuk është pendim se ata th안 pendouni, bëni njerëz të mirë jo. Jo. Kjo është justifikim i krimit. Kjo është justifikim, vrasim me para mendim. Vrasje me para mendim, nuk e kanë rastësisht, po kanë thënë me me para mendim. Andaj besimtarit, nëse bën gjunohe me para mendim, trajtimi i Zotit Xhellahuala ndaj tij na është shumë i madh. Tjetra çka e kuptojnë nga kjo ojse ata Nga kjo zili, nga kjo kjeç kuptim, nga kjo mos komunikim me baban, nga kjo gjendje e siklets me gjoxave të të tëre, që kanë ba? Kanë me ndu se kanë me shuru vesh me një të uveq ati. Mirë po kjo që kanë në kuptam? Djetarë kanë thanë, et tesel su lufi dhënup, zingjiri gjunaheve. Që kanë ba thanë kjo? Zingjiri gjunaheve? O dha, ata një gjunaheve që kanë ba një herë. Mirë po atëri ju ka kushtu me dhite ki gjunahe. Adho, dikush të tapaj që ta një harë, pasaj e këshirë me atje e përmërsojnë a dyqishë. Jo, ka gjuna që s'përmërsojnë letë, duhet vite me shkue. Përmenda në ligeratën e kalume, djetarë kanë polimizu sa ka prejtë Jusufi në hedhje deri në vdekje. Dikush ka dhënë 17, dikush ka dhënë 18, po shkojmë në mesatare. Nëse kanë, kanë qenë 50 vite, 60 vite, në mes hedhjes dhe takimit me Jusufi, sa ka kushtu ki gjuna? Pas 20 viteve i si ka lënë Allahu me pendim. Pas 20 viteve, të cilin pendim, pendimin e sinqertë, sa ato kur janë pendu original me pendim të sinqertë janë penduar kur i kanë ra në xhinj. Jusefi ta lehi salatu kur e kanë pasur të mos ska rrugdalë tjetër. Ata janë penduar sinqerisht. Pas 20 viteve i si ka mënzuar Allahu dhe luanë medal pikrizë. Andaj ka xhunohe, të cilat Allahu te bareke u teala nuk ta mundson me dal let. Madje tufut xhunoa të fut në tjera theta te junoa te tjera shikona nyoni projtëra tha qala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf dikush projtëra tha mos e vranë yusufin walquhu fi ghayabati aljub yeltaqituhu ba'du as-sayara jun dikun me nai bunar e mer nai karavan in kuntum fa'ilin sikur jeni duke nasa jeni duke e kryket mesela di etor thoj Shumica njerëzve kur lexojnë çka këtë ajet, mendojnë se çka ky është pak më i mirë. Apo shumica njerëzve kur lexojnë këtë ajet, thonë Aisha ka vranë Yusufin, ai është më i keq. E çka ky? E çka ky pak ju ka zbuxur më rapo? Djuna, djuna dikonai punorë, merr karavan, dhe do të thonë kundërta. Çka ky ka thënë më i rrezikshëm? Çka ky ka thënë më i rrezikshëm? Pse? Ka thënë mos mos e vranë drejt për drejtju. Djuna diku shati di kushtet që ajo i hodhën. Kjo kjo është më e rrezikshme. Kuçi është më e rrezikshme? Ai cili merr pjesë në veprimin krimin drejt për drejt ai i cili e ka menaxhuar prej parapaskenë cili është ai menaxhimi që ka është. Përpas pasperde kush është shumë më e rrezikshme? Ka mundsi ai çka drejt të gabon po veprën, mu kon viktimë. Injekcion ndryshme, fryrje ndryshme, manipulim ndryshme, ka rënë veprë. Amë ai çka e ka menaxhuar A koal preciz, kush është më i rrezikshëm? Iblisi apo viktima e iblisit? Në një ar viktima e iblisit pendohet, apo iblisi kurse pendohet? Ku rruk mendohet ai? Andaj dietar kan thon, "Ki nuk është më i miri. Ki ka dhon, kia ka kategor rrugën edhe më mirë sesh me bokrimin. Po Gjuneu jo e shkel dikush apo e marr dikush, e hudh dikush. E ju po e dim nat, e ka mordu dikush, nuk e kena bona. Pra nuk janë drejtpërdrejt në në krim." A da është pesharë, njerëzit, me ndojnë se, si, sigur më s'kish mordë, pjesë, në krimë, a unë të ashtë një më përgjohë, unë s'ku më prekë me durët e mija, s'ki prekë me durët e tua, po kë prekë me menagjimët e tua, e menagjimët e Allah kushtojnë ma shumë. Qka ka? Gjune më bunarë, fika jebët i l'gjumë. Gjune, jo vesh më bunarë, dikun ma felatje. A shikone ki nuk akonë ma i miri. Gjune, dikun ma Nda është atë dikush hitë si shkon menja me nja, me e morë, të falatje. Apo? In kund të mfailin, dhe për të vërtetu se kjo konë majkeqi, ju ka thonë, bane ma shpetë, si nëse jini të eboj, bane ma shpetë. Pse? Atut mës përjëndrojët mendimi. In kund të mfailin, si të gjinit të eboj, që ta bane ma shpetë. Pse? Mës, mës bani shumë mua vetë. Gjetarët kanë thonë, njërzit e krimit shpejtojnë. Njerëzit e hajrit janë të ngadalshëm. Pse mundu, Allah, qadha, çao, pse çat shpejt apo? Njerëzit, njerëzit e krimit shpejtojnë, çünkü do ta shohmë se ato që kanë blerë, ato që ai kanë gjetë, kanë doshë me shit shpejt. Pse? Se kanë vell. E hajduti do më shpejt me shit mallin. O, blaje, sa dush, bebi, çato para, sa i kje. O, bla, këbashë kjo kushton 500 euro. O, blaje, medicin, hajde, më shpejt. Pse? E, se krimineli nuk është i rahatshëm me puntetina. Çka do dom më shpejt me krij e të lirohet. E njëri mirë s'ka nevojë më gut. Sa më gut edhe ngadalë. Ta menojna mirë, ta menaxojna mirë, planifikojmë si të të hajrit të bëjmë. Po ska e hajrit të lajna, ama jo. Andaj kini kujdes nga nje çka shpëitoj, më shpejt ta baje. Nuk ka nevojë më shpëtitua. Ne shko ngadalë. Sot Allahu xhelalu veala se ata kanë ardhur te baba i tina dhe i kanë thonë një e bënë. Maleka la tamanna ala Yusuf wa inna lahu lanaasihun o baba yon s's po na beson per Yusufin pse s's po na beson per Yusufin kur se na jena nasi haxhi per ta këshilltar te ti e dojna e përmend sa nus është këshillim me dashuri arsilhu ma'ana ghadan yartaa wa yal'ab le yamaneven adalet çtitëre të luje gjetar kan thon kur i kan thon pse s's po na beson A kanë shku dera kthi kanë thon këtu pse s'mu na beson? Jo. Dietor thon kjo ka orr mas orvatjeve, orvatje, orvatje. O obo, me lujt me bjeret, bjeret. o bërën no, me lut me neve, bjerë, bjerë. Ai s'e ka dhon. E ninët bëri vetë ka thon, po pse s'po na beson neve? Jo, pse do besojmë jena? Pse spëllën me lut me neve? Ai kanë thon lejënitit me lutje me neve. Wa inna lahu lahafidhun. Le dhe na kanë amarujt ata. Nga sa i u frikësajke për Jusufin a.s. Kala inni le jahzununi en të dhebubi hi ve e khafu en jeku le hudhib tha o oh, djem unë kam prikë për ta dhe mërzit në kur jam larkëtina thojnë djetartë kur ju ka thonë mërzit në për këta ja u ka kalë shpirë të nalë më shumë në zilin do më thonë kanë dashë mi thonë unthiti, a i heta mamë le që i te dashë më shumë po ti ti hitë së po munë është një ditë me nalën me eve Djetarë dhënë, kur ju ka dhënë, le jahëzunu një, së muaj o t'jemë me nejtë për këta. A të në vetë që ka shtu më lejfi. A të në vetë që ka shtu më lejfi, ki qëtë shumë për të i ka këtë. Ka dhënë dhe tutë në mëspeha uki. Djetarë ka në thënë, këtu është një mësim tjetar, se kërë të vjene ka dhejri, më mbjullë në sitë. Jakubi e ka ditë, se në ka me ndohet diqka e këtu i ka hikë prej mërzijës një fjalë që ka sada është me thonë e i ka thonë që ishë ka thonë unë kanë frikë se ha uki a ata e këshim pas planifiku këta a në disa transmitime djetarëve se këja u ka kalëzuh që ishë marë shetu ata djetarë kanë thonë kur njëri u është mërzit i mërzitë shumë i piklumë edhe si kletavët për diqka ja kalëzën ja kalëzën ati hajdutit Ka me ardhë ja I hikë një fjalë A e thotë mirë se e gjitha ko e paska këti mërzigen E i gathonë tutë nëse e hauki O entëm anë hu gafilun Dhe unë kam prikë se ju të mirë me pun tjeva E haroni Jusufin a.s. E, e si të haje uki O nahë në osbe E nahë këtë këtë djemë të fort Inna i dhelle khasirun Ata e dhe me dëvëtet Jena njerës të dëshmë të dështum. Falamma dhahabu bi wa ajma'u. Kur ka deri deshti që ata më morrë, edhe morën Yusufin alayhi salatu wasalam, dhahabu bihi dhe shpreha subhanallahu. Andaj, unu shalamualaikum, tek se gjua e Kur'anit nuk është e mundur të kuptohet përveç çishka zbrit. Falamma dhahabu bi. Arabt i thoin edhhaba edhe dhehebe me shku me diska do më dole, me e mordi kan edhe me e kaplu me fuqi Allahu Gjelluale ka përdor shprejen felemma dhehebu bihi dyqysh dhe e kanë kap djetarë thoi me fuqi, mështi shkoj e nërmen mopë për thonë, beme badhe dhe pak beme takëthej, e kanë kap shpejt vrap, dhehebu bihi, bihi, shiko Ka shprehje të tjera të cilat argumentojnë se e kanë morrë. Mir pa Allah e ka fuqizuar shprehen bihi. Do thonë e kanë kap atam me fuqi, e kanë porrheku, e kanë e kanë rrethue që ha, kena pun me tie. Kena pun me tie, do thonë mrenan kok kanë kanë fol, kena pun me tie. O ejma'u an yaj'aluhu fi ghayabetil jub. Dhe kanë pas ijma', ejma'u kan pos një z unitet se duhet me e hedh në bunorr. Wa ohayna ilayhi latunbi annahum bi amrihim hadha. Ai i inspiruam dhe e frymzuam Yusufin kim i u kallzua këtë me vëllezërit të çka ka qen punë jote me ata. Thot Allahu Jellal uala wa hum la yash'urun. Ata s'kan mendje. Nkat ayat kot shumë dobi. Unë edhe disa i përmendja dhe thejtpundoj Kanë thënë dhe të ardë, ajo që ka nënkuptohet se kur kanë thënë, e gjma'u hu, e gjma'u anje gja'alu hu fi khajabët il gjubë. Kanë posë një zë për me hedhën bunarë. Pse Allah u pëthot e gjma'u? U banën me një fjalë, anë fillim ishin polemikë, vrane, gjunën bunar, largonen për babës juve, gjunën ajt tokë largët kishë kish debat mendimesh dhe nuk kishë pajtimen mendimesh pas taj Allah u pëtët po masi e mërën, e gjma u një zanë, pse? sepse kanë thonë djetartë, ehlul me asi, ju shëtë gjiu ba'du dhën ba'da gjunashartë, mëkatartë krimineltë, ata që ka përshtatë në zulumë ende gojniani tjetrin. Qoftë edhe nëse s'janë si bindt plotësisht. Qoftë nëse nuk janë bindt plotësisht. Pra, fuqizohet një hani me tjetrin. Kur e shef se edhe Çiki po mendon kështu, ai edhe nëse ka pos dyshime që vallëk, kjo vepër do të na dukë mirë. Mirë po, mos e dha ti po thu, edhe ti po thu, kret po thojna, një gjysh ia ja fllaudit atë mendimin e mirë, pra ja zhduk edhe bane. Ejmaou Djetarë kanë thanë, kjo është kulmi përdorimit kur anor për njerëzit e gjunahëve. Qëka dhe bë thanë? Allahu, kur fletë për gjunahë qartë, për jo besim të artë, nuk përdor kur shpreje akademike. Kur nuk përdor shpreje që ata e kanë punën me studim. Lezën e kitë kur anë. Shpleton e kitë kur anë. Edhe gjenë një ajetë, që Allahu jo besim të artë, mohusit, zullum qartë, kriminal junacort ka thon ka thon për to e mos e kanë studiu kët punë e kanë bërë kët punë jeni njajt ku thon e kanë studiu e kanë shtjellu e kanë kanë kanë ka bërë konferenca rreth rreth kësaj kanë kanë investuar vitën ta jeni njajt ja e kjo është kulmi dhe ekskluziviteti kuranit në pordorimin e realiteteve të njerëzve si wa ejma'u Pa thënë njërë së patë një gjma, ka dulke ojë gjma, shikonë është ka të të Allahu gjelluar në ajetët tjera. Të të të Allahu të barëke o të ala në surën rrumë, kullu hizbin bima ledejhim ferihun. Gjdo grupë, gjdo gjematë, gjdo klasë e njërzve, i këzohët mendimeve dhe veta, i këzohët mendimeve dhe veta, ferihun. Subhanallah Allahu e ka përdor shprejhjen më precize Më, tësakt, më të sakt Ska më të sakt Që ka pëtët Allahu gjellëva ala Gjdo grup Meditan a jetin Gjdo grup I gzohet Gzimi qka është asht? A është studim A është përvatje për ta hullumtu meselën A është shtjelim Shoshitje e argumente dhe progave Jo Ferrahi ka të boje me emocionët. Emocionët. Gjdo grup i këzohët dë vetës. E pësë s'ka thonë i bindë dë vetës, e beson dë vetën, i përullët me, me argumentët dë vetës, për këtë, s'ka përullëje këto. S'ka përullëje. Andaj djetarët kanë thonë, shprejhet kur anorë janë precize. Ata s'kishin bindë, atë në vetje dëshin se krimasht, krimi madhësht, kishin polemikë, Andaj i fundi tha si, si kur, Nëse jeni du e bo, ba, bame ma shpet E dinde se ka mundët i me ardë Pendimi Mirë po, Allah u gjilluar në hamëson neve Se njerëzit e gjunahit Nuk e kanë me bindje Po qka e kanë me emocion Ibrahimi alej salatës ram Qka ju tha popullit të të tëra Inne me të të khatëtum Ju i kini marë këto zota Me vëdhe të mbejnikum Dashurime s'juve Subhanallah Nuk tha bindje mes juve, besim mes juve, ju e keni studiu këta punë, apo? Apo? Ju jo tha me wadde, ju, ju i një lidh të i dash që to, ama ju e doni një një një tjetër realitet, me wadde të mbejni kumë, ju e doni një një një tjetërin, ju që i besoni këtë zotat. Kjo shpreja ma e fuqishme kur anore, vazhdojnë ajeti që ka thot? Wa je këfuru ba'du kum ba'da. E ditën e gjikimit, ditën e gjikimit që ka ndodh? Ditën e gjikimit kur kushtu këdel me thon, a, E na, ju kina besu këti në e gabimisht Thot Ibrahimi a.s. E Allah e ka inspiru e Je këfuru ba'dukum ba'da Ju jo, kini me mahunja një tjetërin Ju jo, kini me mahunja një tjetërin Wa jel'alu ba'dukum ba'da Dhe kini me malku një tjetërin Subhan Allah E pse me malku një tjetërin Realisht ka dhët me malku Realisht Aj përka ka luftu e Për Zotin e vet, Tadurumin e vet Ligjin e vet, sistemin e vet Putin e vetë, a po? Ajduhet pra ta me kajtë, a ta me malkue. Për për për se se malkon ata? Për se e malkon njën i tjetrin? Jel anu ba'du kum ba'da, e malkon njëri tjetrin. Ku është malkimin? Pse malkimi derët në persona? Sa ata s'kan besu realisht, konkretisht, kur gja heqë. I kan besu njën i tjetrit. I kan besu njën i tjetrit. A ndoj mojë e menë, ti kuri shep të turmat, mos me ndo se besoj diqka. I besoj njëri tjetërit. Sumurën me dalë prej, prej sikletit që ka ja jep, turma. E Allahu në e ka thi këta në surën sad. Allahu në e ka thi, në e, e ka qa, dhe në ka thonë, prish dhe këta. Që ka thonë? In me a idhukum bi wahide. Unë i a jep juve vesh një këshilë, subhanë Allah. Mane me në surën sad, për ta kuptu këta jet, se si si, si kriminelli, gjunacari, zbindet në gjuna a me e ban me emocion dhe është i bindur në turmat e ti masat e ti qish menojnë masa qish menojnë grumbulli tha Allahu Gjelluala vesh një kshilë po johat innëma a idhukum bi wahide entëku mu lilla mu ngritë për hirtë Allahut methne u e furade kja jet më rriton dërst të veçant kja jet methne u e furade por ta fiket mentalitet, çka për të vesh një po të thallllahu xhela. Vetëni këshill po jo ju jap. Edhe vetë këto këshill ka dobi tjetër as ka dobi. Ngrituni për hir të Allahut dhe mendoni. Dy gady, el ose një nganjë. Dietar kanë thënë, kur të vjen ai treti, s'ka mendime. Kur të vjen ai treti, s'ka mendime. Si ti jeni dy veta, mundi me debatu. Si ti si ti je vet, mundesh me debatu. Kur të vjen ai treti, s'ka debat. S'ka debat nga se të kaplën shtypje e masës. Së po foli se, përle që ka mëndojnë, ku të banë 4, ku të banë 10, ku të banë 100, ku të jenë 1 milion me një, me një vend, s'ka mundësimi shpalë mendimet. Andaj pengamberi, alai salatës selam, 40 vite ka të qëndru vetë. Pse? Me mëndu e, me mëndu vetë. Me mëndu vetë e pas taj, kur është këthishë është ri, Kur shoqëria gaboi shkret ligjet e atij, pasa shoqëria. Pse do të më ngritë vet? Andaj, nëse do të më me mendu, një mesele, mos mendon xhemat. Në xhemat nuk mendon. Apo, krerë xhematët i bindet vetës. Çka ti vjen e thot hak? Çka ti vjen e thot hak? Nëse ti më thon se ç'është këtu, ai thot s'ka negjës ashtu. Mos nisi prapë më akti prapë ç'është ashtu. Dhe për këtë ka studime. Ka studime të veçanta se si njeriu i bindet emocionit ku luhisbin Bima ledehim Fërihun Gjdo grup Ikzohot Klasë të njerëzve Emocioneve të gjematit Emocioneve të grupave Emocioneve të, të turmave Anda ja ta than E gjma'u Bashk jena këtu Na jena Bashk A më më argumente Ndam Fi gajabet il gjub E Allahu gjellu ala tha Letu nebi ennehum Bi emrihim hadha Ti kimi u kalzuat të në Kimi u kalzuat të në Se së konë qështu së sikon e drejt më e bëq këtë. E me lejna Allahu te bareke ve teala bashënë ligjërata të, kjo e të ale, në e ardhme mbi shpjegimet të tjera, sepse na nëse i ndalemi me këtë këtë sure duhet ligjërata dhe vargët e ligjëratave të shumta, mirpohë lusim Allahu xhelalu ala që Allahu sa da kudo ta kemi përfituar prej kësaj grimce dhe prej këtij prej këtij mësimit të vogël që u munduam me shkoçit, në ligjëratën e ardhme do të ndalemi me stacionin tjetër e kaloi na shitjen shpejt shitjen e, e nga ana e karavanit hedhjen ne ne bunar të kalojmë te Josha dhe provokimi i gruajës dhe çfarë rrethana ka parë Yusufi ku ka thënë ibn Qayim al-Juzeyni njeriu mund të mos provuo me gruaje me disa provokime Yusufit janë mbledh provokimet e mundshme në këtë dunjë s'ka më shumë s'ka mund s'mund të më shumë u provokoi E ja, aj, me gjithat provokim, i ka, i ka rezistua sajnë dhe të të shofë në melejnë Allahu Gjelluala, se si i ka rezistua, dhe sa ka qenë e fuqishme provokimi, dhe sa ka në qenë të shigur të arrethanat për me rana atë, Na at veprim e lutim Allahun subhanahu wa taala, që Allahu jelle jalaluhu na jap diete të dobishme. E lutim Allahun jelleu ala, që Allahu te bareka wa taala t'na jap ndriçim nga ajetet kuranore, nga hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun te bareka wa taala, që Allahu jelle jalaluhu na mundson me përfituar nga këto rrofimet apo pejgamberëve e gjeçrimet e pejgamberëve elusim Allahu subhanahu wa taala, çka Allahu جل جلاله muslimanë kudha që janë Allahu t'i ndihmon, të adoptetë muslimanë Allahu t'i fuqizan, yetima të muslimanë Allahu t'i mbolon, elusim Allahu جل وعلا, çka këtë pjesë e Ramazanit e cila ka ka e cila ka kalue, Allahu ta regjistron në regjistrin e veprave të mira, na ban kabull tek ajdha të, të jetë iknocur më neve, na mundson në perijetu 10-shin e fundit me energji dhe motiv të madh. نعم صلما بريتو ناطن القدرت نعم صلما بريتو شم رمضان ذا يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو القفور الرحيم والحمد لله رب العالمين